Hallo maats, dit is natuurlijk Malkatrui, wat so lekker rinning daai. En Luloo, aie, jylle says daar my lawe klein dochterkie. Nou ja, as jylle nou vir laas week van my gemis het, weet ek jylle het my nie vreselik baie gemis wat Tanne Jolanda het so lekker, lekker story gelees. Dankie Tanne Jolanda, dat jy al die kinderse haarkies so blij gemaakt het met die spiksplinter nieuwe story. Aie maats, dit is dan my lekkerse tyd van die week en dit is wanneer ons natuurlik kan stories lees. Oh, ek liefst Series. Nou ja, as jy gewonder het wie kekkel so lekker saam met jou, is natuurlijk ek? ek is dan die Cathy en hulle sê sommer van my, ek is die rooikop. Amal van julle wat vandag vir die eerste keer ingeskakel is, wil ek soms sê, ek hoop, jy gaan volgende woensdag, en elke woensdag, saam met ons verder lekker keir. Oeh, mense, ek het dan mooi lekker story vandag, dis natuurlijk bondhoed wat ontvoer word, oeh, oh. en die skryver van hierdie prachtige stories is natuurlijk, dan die Anissia McDermott. Oeh, mense, hier is nog soe baie stories uit haar pen, wat sy so lieve kinderstories krijf, en sy maak die mooiste sketsse. Nou ja, as jylle mamas en papas al weet, waar jylle hierdie boeken kan kry, dan sê mama en papa moet van my kontak, soma daar op Facebook, ons in Afrikaans het as so lekker word, ons noem ons soma die bakkiesblad, nou ja, ek sê van mama en papa, hulle moet daar op die bakkiesblad met my gesels, en dan sal ek vir hulle sê, waar hulle die prachtige storyboeken kan kry, want jy weet, dis maar saam so die lekkerste kerspersie, wat ons vir ek kind kan gee, en dit is stories, mense, ek is baie lieve stories, en praat nou van Kekkel, o, laas week toe ek van die kaap af terugkom, toe gaan ek in een maakje van my en ons gaan hal vir die kinders een verrassing, nou weet julle wat is hulle verrassing hoeners en kykens, ons het een hoener heengekry en mama met 10 kykens en te bou ons een hokkie vir die hoener Uh, vir, vir die, die mama hoener die hen met haar 10 kykens en ach hulle so gelukkig en ons geef vir hulle kost en hulle eet het ons hand uit en morgen gaan ons nog een hoener hal met nog een paar, maar daar is een hoener haan ook by, en dan kan ons seker een van die daal, klein baba hoenderkies kry, en natuurlijk kan ons lekker eiers eet, vars uit die hoenderhokie uit, ek kan nie wacht dat my kinders gaan, om die wegle eierkies te gaan soek en te kan sien hoe dit ontwikkel en dat die mens die heerlike eierkies kan eet en natuurlijk later is die mens daar honderaan gebruik, en die mens kan klein baba kykinkie sê, o oh, mats die kinders sê, verskirk ek uit daarna. Nou ja, een van die daas het natuurlijk weer vakansie en dis ons lekker lang somervakantie. Sjo maats, die kinders het, het woensdag skryf dan nou klaar met die examen, en dan is het, nou, dan is het vakantie. Want as die klaar laaste examen geskryf het, dan is het oor en verby, en dan is het net seesondag Lekke braai vlees, marshmallows om die veer, ook ek hoe lus maak ek nou vir myself, maar voordat ons natuurlijk met die story kom vandag, van bondhoed wat ontvoer word, is het natuurlik eers ons verjaarsdag maakjes gebeurt, En ons het een speciale verjaarsdag liekie wat ons ons elke woensdag vir hulle sing. En dit is vir al die maaikies wat vir jare het, van verlede woensdag tot vandag toe. En as ek jou vergeet het laas week dan die Jolanda, ek weet jy of jy vertel het van die verjaardag maaikies liekie nie. Maar ek is seker al van die maaikies wat allemaal vir het, tot vandag toe, gaan hierdie liekie geniet. Sing so my klipaard saam. En dit is natuurlijk Happy Birthday. Ja, ek wou nog so lekker sing van Happy birthday to you en toe sê het sommer klaar en toe sê Lulu vir my, jy moet nou stilblijf in die kaffie, jy moet nou vir ons een story lees. Nou ja, hier is ons story en dit is Bondhoed word ontvoer. Bondhoed is een klein kabouterkie en woon saam met ander kabouterkies in Sampie Joonhuysies. Elke dag is ‘n nieuwe avontuur en baie tyd vir pret en plezier. Vandaag is Bontoot op 'n omgevalle boomstomp een enkie weg van sy huisie. Hy speel balansspelikies en soms waai hy sy armpies soos een windmeel om sy balans te kan behou. Maar dan kom hy met 'n huk op sy sitvlak te lande. Die kabonderkies lag uit alle magies. <laughs> Terwijl hy met een suur gesigie sy sitvlak vryf. Hy lach dan later lekker saam. Bontoot klim terug op die boomstomp gereed vir een volgende toerkie. Die volgende oomblik hoor hy benauwde uitroepen aaaah, voor hy kan koes of keer, raap twee skerp klauwe om op en word hy van die stomp opgesweep. Die aar in vlerk geklap laat sy harkies rondwaai en treig om sy hoed van sy kop af te waai. Hy klau met al sy krag. Sy maat is later net spukkelkies op die grond tot hulle ook verdwynd hy knyp sy oogies stief toe. Die hoogte maak hom bang. Dit voel soos sy eeuwigheid later, toe hy het neergesit word. Hy maak sy oogies weer op, en sien hy is in een groot nes met twee eiers, wat seker enige oomlik kan uitbrouw. Die ma Arend kyk hom uit die hoogte aan en vlieg weer weg. Hy kan nie verstaan, hoekom sy weer wegvlieg nie. Wanneer besluit sy dan om hom te eet? Hy kry skielik kout en krul om in een bonneltjie stuifte in die eiers vast. So raak hy aan die slaap. Die aardend het weer oorgevlieg en geseen Bondhoed slaap te lekker. Bondhoed skrik skielik wakker. Wat is dit? Hy vryf sy oogjes en luister. Daar, daar hoor hy dit weer. Die eier kraak. Starig kraak die eier oop en klein swart oogies kyk vir Bontoot. Die kyker maak een klein piep geluid, piep, piep, piep, en Bontoot vryf hom op sy koppie. Die kyker piep, piep, nou aan mekaar, en Bontoot besef, dat die oukie seker moet honger wees. Dadelijk dink hy aan die pappies, wat hy vir oogend by mekaar gemaakt het, en voer die kykens daarmee. Hy is nog bezig, toe weer a gekraak oor, en nog een paar swart oogies kyk om die skierig aan. Hy voel sommer nou twee met die babies. Ma Arend kom aangevlieg en sien waarmee is Bondhoed bezig. Hy skrik en kryp weg achter die kykens. Ma Arend praat in een rustige stem met die verbaasde Bondhoed. Sy vertel om dat sy om as kos oorweeg het, maar omdat hy haar babes begin voer het, het hy daardier omself as 'n baie handige oppasser bewys. Daarom gaan sy sy leven spaar. Bondhoed was nog nooit so braaf nie, maar het 'n voorwaarde. Sodra haar kykens die nes verlaat, wél hy huis toe. So is dit daar afgespreek. Elke dag bring ma Arend kos en voer haar kleintjies. Bondhoed sorg dat ander roofvoëls die kykens nie lastig val nie en vermaak hulle met sy manne Walis. Hy is so besig met hulle dat hy soms poeghaai aan die slaap raak tussen hulle warm lyfies. Hulle donsies maak later plek vir veerkies en by die dag word hulle groter en mooier. Bontoot en ma Arend word goeie vriende en saam sien hulle hoe die kijkens verander. Hy kyk ook hoe sy hulle leer om self hulle kossies vast te hou met hulle skerp klauwe en dit uit te skeer. Maar by die skeerdeel kyk Bontoot levers weg. Hy was amperkie so mishandel sy leer hulle ook om te spring en terselfde tyd hulle flerkie te klap. Hy voel sommer saam met haar trots oor hulle vordering. Hulle word nou klein aardinkies. Soms oefen hulle om op, maak hoeveel om wil jacht, maar maak hom nooit sêr nie. Die volgende dag breek sondag en prachtig aan en dis die dag wat die jong aarde vlieg. Hulle strek is hulle flerkie uit en begin dit klap en daar vlieg hulle. Eers een bykie lomp, maar al hoe sterker. Bontoot spring op en af van opgewondenheid, maar kom toe die besef, dat afkuit sommer nabe is. Ma arend bevestig dit, en bedank over alles, wat hy haar mee gehelp het. Die twee vriende weet, dat hulle altyd sal vriende wees, en ook met die twee jongarende. Aldrie vlieg saam om Bontoot terug te vathuis toe. Natuurlijk is niemand in sigt oor die neerstryk nie. Die arende groet vir Bontoot en vlieg weg. Met traanspoorkies op se rooi wangetjes waai hy vir hulle ko baai. Die kabouterkies kom aangehaardloop en omsingel vir Bontoot. Hulle is vreselik bly om hom te sien en hy word toegooi met vra. Hy kreamp in die kaas om te praat nie. se avontuur is vir baie lang oor vertel ook hoe die arende gereeld kom hallo sê. Maar nooit weer is bondhoed ontvoer nie. O, maas, dis allemaal lekker story, nie. Ok, fluit, fluit, die, hierdie storykie is nou uit. met sy nooi en die vlij, aham. Die para wil gaan op sit met sy nooi en die vlij, maar op sit kers kon hy na en skry, aham, aham, aham. die viervlieg om sy licht uit te hier, aham. Hy vra toe die viervlieg om sy licht uit te hier, aham. Laat u die vuurvlieg om sy licht uit te heer Die, die vuurvlieg zet u ja Tiene cente aan Na ses, ons kyk na haas, daas in die skas, dis die grootste pret. Ons kyk na haas, daas in die skas, groot en klein kyk saam. Al die nie sy die land, bring haas, daas vanaat. As die kwast die groot lawaai, haak loob, laat het kraak. Maar skilie het die geel wortels oor sy pad gesaai. As die tom trommelderk en raak toe aan die slaap. En Skilly word organiseerder Skorp sy eerste dat Ons kyk na Haas, das is skas Vroeg aan het na ses Ons kyk na Haas, das is skas Dis die grootste pret Ons kyk na Haas, das is skas Groot en klein kyk saam Al in die nie sy dieren laat Bring Haas, das vanavond Ons kyk na as, das in die skas. Vroeg aan by plas 6, ons kyk na as, das in die skas. Dis die grootste pret, ons kyk na as, das in die skas. Groet en klein kyk saam. Al die nice diere wat bring Haas, das benoem. Haas, das in die skas. Vroeg aan by plas 6, ons kyk na as, das in die skaas, Dis die grootste pret, ons kyk na as, das in die skas. en klein kyk saam.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 lekker man. Ja, Lulu as sy is so lieve maaikies want jy weet, Luloo was baie siek gewees. Luloo het kanker gehad en die kanker wat sy gehad het noem ons leukemia. Dis die type bloedkanker. <coughs> Maar maat, weet jylle wat, toe Lule nou gezond geword het, het sy besluit, sy wil vir maaikies vertel van kanker en dat hulle in hulle eie lijfies moet voel as daar iets is wat die reg is, want niemand ken mys jou lijfies soos jy dit ken nie, nee, ons weet precies waar elke knoppie en peisiekie en haarkie en wat ook al sit op ons lijfie en selfs alle blauwkohle, so daar is baie gevaartekens wat vir mens kan wys. dat is die dalk in die reg is nie, en jy weet wat so goed as ons vroegtydig kanker kan opspoor is dat da, dan kan ons omtrent alle type kinderkankers kan ons gezond maak, maar die groot geheim is, ons moet vir mama en papa, of vir oma vir opa, of vir wie ook al na ons kyk, miskien by jyvrou, meneer, vir die school, sê as ietsie nie reg is nie, en dan van mama of papa vir jou na baie speciale dokter toe, en hulle doen so'n klein toetsie, en hulle kan sommer gago uitvind, of jy dag ietsie het, wat nie reg is nie, en dan kan hulle dit vir jou beter maak, nou Lulu het een prachtige projekt, wat ons in die school doen, En ons noem dit die Lulu project. Nou Lulu staan vir Love, Anvolds, Leeds, unite, met ander woorde, ons met ons liefde van mekaar bewys, dier ons hande te vat, en saam kan ons die groot kanker klop. Nou, kinderkanker is van die kanker wat die makkelijkse gezond kan word. En weet jy wat, hulle weet nie, die slim mense weet nie, hoekom kinders kanker kry nie, want babekies, partij van babekies wat geboore word, direct na geboorte, dan kom hulle achter, maar hierdie kind het kanker, en dit kan nie dier die mama en die papa oorgedra word. Maar weet jy, wat is ook iets wat die kind verkeerd gaan doen, het? as ek maaikie kanker krij, betekent nie dat daar maakje is verkeerd gedoen nie, oor nie, en as boeties en sissies bekluid, kan dit ook nie wees, dat, dat hulle ander boete of sissie met wie hulle bekluid kan kanker krij nie, dit is goeikies, as siekte is, wat in jou eie cellen ontstaan, en dan baie vindig vermenigvuldig, en dan veroorzaak dit vergroeings en vergroeisels, en dan kan dit betekent ook in die bloed gaan, en dan noem ons dit bloedkanker So is vreeslik baie verskillende types kanker wat een mens kan kry. Maar kinderkanker en grootmenskanker is nie helemaal die selfde nie. Daar is redelijk baie groot verskille. En maakies daarom wil Ludo en Mal Katrein, dis natuurlijk die paar, en Fred is die skilbaad oeh, hulle die mooiste CD, soos jylle wil hee, ek moet vir jylle die CD aansteer, dan moet jylle vir my n briefie steer, en dan sal ek seker maak, ek, ek gaan vir jou een, een afskrifie maak van die CD, en ek gaan vir jou steer, met a fotokie by, en ons is bezig met Lulu's boekie ook, Lulu het een boekie wat sy vir al die kinders in die laarskole wil uitgeer, nou ja, as Louis is vir my voorsien, dan gaan ons in die nieuwe jaar, boor die boekie gedrukte kan word, en dan gaan ons uit by die laarskole vir die maaikies beskik stel in een klein, klein fooekie, want ons wil nie geld maak in die kinders uit die, maar ons wil nie die maaikies met leer, wat er gevaartekens, rooielig gevaartekens, daar in die lijfies is. Nou ja maats, op die lekker ernstige nood, wat um, ek Uh, vir jylle op um, wil laat met al daardie uh, goeikies wat ek in jou kop gestude het net om vir jou te laat dink, my nie bang wees nie ons het nie nodig om bang te wees nie ons, ek wil nie te dat jy moet Denk, as iets nie rege sê, praat dadelijk met mama en met papa of oma en opa, wie ook al vir jou, jou primaire versorger is. Nou, primaire versorger is iemand by wie jy elke dag bly, soos wat die mens by die mama en die papa sou gebly. Baie kinders bly deesdaal by die oma's en opa's, en dit is so lekker vir ons oma's en opa's om jylle by ons te hee. Nou ja, hier is Niekie de Kokse loombein. Weet jylle nou wat sy loombein? Ja, dit is Die Chinese maak syke lekker, klein, klein rekkiekies, en dan het die mens syke hakies en krilliekies en goederkies, en dan kan die mens die oulikste bainkies maak, wat die mens um, vandaan rekkies maak, om jou arm en ringekies en bainkies om my enkels en bainkies om my knek, oor als dat is die lekkerste goed wat die mens kan maak, dan niekie die koksing so lekkerlikie oor loombat. Schindie to maat. Is wat jy van nou Die rooi en die geel En die wit en die blau Ek seker gemaakt Elke rakkie is recht En dat het perfect En die ander een vlag Ek loop jy se ja My senewees is kla Ek hoop jy se ja Want Ek wil jou een ding vlug. seker nader gegaan en wat jy toe doen het my baie verbaas het ek een gemaakt en die selfde gevra ek hoop jy sê ja my senewees is klaar ek hoop jy sê ja, Ek ken al vir jou gemaakt Elke derde reik die oorga Ek jy in die dag Sal jy my loom ben dra Ek ken is visie al vir jou gemaakt Elke oorga La di di lekker syng ek nou hier samen dan Nelle Katrine sit hier om die radio en hulle sit te lach vir my wat so te kere gaan ek dans moos terwijl ek sing Ja mense as een mens dans en sing, dan is die mense haarkie sommer bly. Mens kan nie dans met hartseer in die mense hart nie, nee. Nou maats, ek gaan vir julle groet, en natuurlijk sê vir mama en vir papa, hulle moet nie weggaan, want om Lootweg is nou nou terug met lekker um, muziek van toekat tot nou, o, la, la hierdie oomspel, hulle met lekkerse muziek wat mama, papa, mal, oor sal wees, en betie, hy, hy vertel vir ons natuurlijk ook waar die muziek vandaan kom, en wanne dit die was, en al daar goed is, so sê vir mama papa, hulle moet gau, gau, kom sit hier om hier die omherade nou ja, ek groet vir jou, Uh, met Sean Tydse, Nieuwe Generatie, en ek sê vir jou, tjereo, van nou, baie van my, dan hier oek op. Een dag, lang lang geleden, net so bykie verder af in die verlede, het een generasie generatie begin oop maak. Van een ballpoint pen, na 53 pen, ouwe Iphones, hebe wat jy skaas weer ken, die nieuwe generatie is hier ontzett, As jy spite dag Ons, is die stem van die natie Ons, is die mensen wat er verskomt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 it must mean something's not right. That surely must mean something's not right.